Orizonturi roșii Pista 23 Capitolul 13 Vino să mă vezi. Sunetul telefonului pus în furcă fu tot atât de neașteptat, după cum era și Când lui. Când cu chema pe cineva, nu-și da niciodată numele. Nici nu spunea unde este ca acum. Te descurci cum știi. De la generalul Nicola Estan, șeful serviciului de pază a lui Ceaușescu, am aflat că se găsea la reședința de la Snagov. Paraschiv a parcurs cât a putut de repede cei peste 30 de kilometri, cât era distanța de la biroul meu și până la Snagov. Dar drumul de acces de la șoseaua națională până la reședința lui Ceaușescu, închis publicului și de obicei gol, era foarte aglomerat în dimineața aceea. După prima cotitură în pădure, două mașini gaz, de tip sovietic, blocau drumul. Un colonel din trupele de securitate a venit la mașina mea. Trupele de securitate în situația C Să trăiți, tovarășe general, a spus el salutând respectos, cu mâna la chipiu. Înarmat cu o pușcă automată, era înzestrat cu un echipament complet de luptă, incluzând masca de gaze. Puțin mai încolo, pe ambele părți ale drumului, două vehicule blindate și-au îndreptat armele spre mașina mea. Tovarășul general mă va ierta, dar ordinele primite îmi ca să nu las pe nimeni să treacă de acest punct, fără confirmarea expresă a Comandantului Suprem. Apoi a vorbit într-un radiotelefon portabil. Atenție, aici e punctul de control 0015. Punctul de control 0015, cheamă pe 0010. În sistemul pactului de la Varșovia, zero pus în fața desemnării numerice a unității înseamnă că ea este secretă. Două zero înseamnă foarte secret. Sunt 0010, repet, sunt 0010, a răspuns o voce pe care o știam bine. Era vocea generalului Luigi Matiș, comandantul trupelor de securitate, un comandament special în cadrul Ministerului de Interne. Fiind o copie a modelului sovietic, trupele de securitate române au fost din 1950 un serviciu special aparte, dincolo de armata tradițională, marină și forțe aeriene, cu uniforme și regulamente proprii și subordonate numai secretarului general al Partidului Comunist, prin intermediul ministrului de interne. Trupele acestea reprezentau elita forțelor militare comuniste, puternic îndoctrinate, cu echipament și standard de viață mult mai bune, dar și cu o disciplină mai strictă decât în oricare altă unitate militară românească. Sarcina lor de bază era să protejeze sediile centrale și regionale ale Partidului Comunist și Guvernul Central cu scopul de a preveni preluarea stațiilor naționale de radio și televiziune de către forțe ostile, încercând să comunice cu populația. După invadarea sovietică a Cehoslovaciei, adevărata sarcina a lor a devenit apărarea lui Ceaușescu și a familiei sale împotriva unui complot de stat intern sau străin, incluzând una inițiată cu forțele militare române însuși. De-a lungul anilor, armele lor ușoare au fost suplimentate cu artilerie și cu vehicule blindate, precum și o unitate chimică și bacteriologică, ultra Adăugată în 1976, grosul trupelor de securitate nu mai era ținut în jurul sedilor Partidului Comunist, ci în jurul lui Ceaușescu însuși. Ele erau amplasate la Băneasa atunci când Ceaușescu se găsea la reședințele sale din București sau Snagov, la Marea Neagră în timpul lunilor de vară când se muta la Neptun și în Munții Carpați în timpul iernii când Ceaușescu se găsea la Predeal sau Sinaia. 0062 este la 0015, cu mașina și șoferul, a raportat colonelul. Aici e 0010. 0062 este aprobat de 001. permite să treacă, conform procedurii G. Gata! Roger de la 0015. Încă o dată, tovarășe general, vă rog să scuzați amânarea, a spus colonelul, și procedura. Suntem în situația C. Și dumneavoastră știți că aceasta înseamnă alertă de luptă. În regulă, coloanele, păs datoria. Vehicule blindate de fabricație sovietică, parcate de-a lungul marginii pădurii, au ținut mașina mea sub continua observare a mitralierelor lor. Trupe în uniformă, cu câini special antrenați, patru lau pe tutindeni. Totul a dispărut din vedere după ce am trecut de poarta principală, intrând în zona împreșmuită de garduri a reședinței. Reședința impozantă a lui Ceaușescu de la Snagov era folosită mai mult primăvara și toamna. I-a spre Marele Lac Snagov, singura apă mai importantă de lângă București, într-o zonă rezervată acum numai pentru nomenclatura de vârf. Construită într-un stil modern, specific românesc, reședința mai cuprinde câteva apartamente pentru copiii săi, mama lui și celelalte rude. Într-o clădire separată se găsea o cramă mare de vin, cu mese și scaune pentru 20 de oameni, un cinematograf și o sală de bowling. Terenul de volei, sportul preferat al lui Ceaușescu, este întreținut în permanență, gata oricând pentru eventualitatea ca Ceaușescu vrea să umilească echipa adversă, care este de obicei condusă de primul ministru. În față, ancorat de docul făcut în întregime din marmură, se găsea de obicei vaporul de croazieră Riva, pe care l-am cumpărat pentru Ceaușescu cu câțiva ani în urmă din Italia și care era cel mai mult folosit de fiul său Nicu. Întreaga reședință, cu excepția lacului, este înconjurată de un gard înalt de lemn, care este patrulat în exterior de trupe ale securității în uniforme și cu milițieni cu câini. Constantin Manea mă aștepta în fața clădirii principale. Bună, șefule! Îmi pare rău pentru neprăcerea creată. A sunat, ca de obicei, vocea sa liniștită și monotonă, pe care nici focul și nici cu cutremurul nu o poate conturba. Am câte o cafea pentru noi în pavilion. Trebuie însă să-l aștepți pe Ștefan Andrei. Tovarășul a ordonat ca amândoi să mergeți împreună la el. A explicat el, traversând grădina, spre pavilionul de lemn, acoperit de trandafiri, agățători. După ce tovarășul te-a părăsit ieri atât de neașteptat în biroul său, a venit direct aici," a spus Manea, palit și obosit. În jurul orei 16 a continuat el militărește. Tovarășul m-a chemat la telefon, el însuși. Aceasta se întâmplă foarte rar." Vino aici și aduc cu tine dosarul M," a spus el. Am putut cu greu recunoaște vocea lui." Am ajuns aici în mai puțin de oră, aducând cu mine dosarele mobilizării pe care le-am scos din seiful personal al tovarășului. Tovarășa Elena a ajuns aici după masă. La puțin timp după ce a venit ea, tovarășul mi-a ordonat să-l chem pe generalul Luigi Martiș. cheamă la telefon și vorbește cu el personal. Spune-i să vină aici fără să spună nimănui. Nici chiar ministrului de interne a fost ordinul ferm al tovarășului. Martiș a petrecut mai mult de o oră cu tovarășul și tovarășa Elena în acest pavilion, ieri după masă. La două ore după ce Marti și-a plecat, am fost înconjurați de trupe. Tovarășul mi-a dat ordinul ca nimeni, inclusiv primul ministru, să nu vină aici fără aprobarea lui. Manea a făcut o pauză, sorbind din cafea. În timpul nopții, tovarășa Elena mi-a spus să chem doctorul. Tovarășul avea probleme cardiace și respiratorii. După opinia mea, nu a dormit o clipă. El arată groaznic de obosit. Un spasm al mâinii sale a trădat slăbiciunea lui Manea și tensiunea sa interioară. Toate acestea s-au întâmplat după ce tovarășul a rupt decretul prezidențial despre militarul. Colonelul Băjenaru era pasnicul personal principal al lui Ceaușescu. A anunțat, Ștefan Andrei este aici, ce trebuie să fac? Ține la afară, vom fi acolo într-o secundă. Fiul unei familii foarte sărace, dintr-un mic sat păstoresc din Oltenia de Baștină a lui Ceaușescu, Ștefan Andrei dovedise de timpuriu o minte iute și o spontaneitate neobișnuită și a fost încurajat să-și continue educația. Datorită minții sale dinamice și a memoriei lui fantastice, el a parcurs drumul de la Cioban la student, apoi la secretar al Comitetului Central al Partidului și din 8 martie 1978, la ministru al afacerilor externe. Teza de doctorat a lui Andrei despre mișcarea comunistă internațională a devenit o lucrare de referință pentru Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Remarcat de Ceaușescu, curând după venirea sa la putere, a fost numit adjunctul șefului secțiunii internaționale a Comitetului Central și însărcinat cu relațiile cu partidele și mișcările comuniste. În aprilie 1972, Andrei a devenit secretar pentru relațiile externe al Comitetului Central al Partidului și în noiembrie 1974, membru al biroului permanent al Comitetului Politic Executiv. Andrei a considerat întotdeauna poziția sa în cadrul Comitetului Central ca fiind nimic altceva decât niște pași pentru a deveni ministru al afacerilor externe, visul său de o viață. În martie 1978, visul său a devenit, în cele din urmă, realitate. Andrei era deja în pavilion, urmându-l din spate pe băjenaru. Ce se întâmplă aici, Mihai?" a întrebat în altul Andrei, gesticul înca de obicei. Aranjează scravata, Andrei," a spus Manea, și piaptănă-ți părul." Fiind tot timpul agitat, cămașa lui Andrei era totdeauna deschisă la gât, Cravata strâmbă și părul său rar, zburând în toate direcțiile. E ceva rău cu tovarășul?" a întrebat Andrei în timp ce își îndreptea cravata și își netezea părul cu palma. Un ceaușescu îngrijorat. N-ar trebui niciodată să te grăbești să auzi veșrele, Andrei," a spus Manea filozofic. Hai, bea cu noi o cafea." Uitându-se la Băjenaru, el a continuat. Spune-i tovarășului că Andrei și Pacepa sunt aici." Dar dă-ne 10 minute sau așa ceva pentru a ne termina cafeaua." Ne aflam deja în fața reședinței când 15 minute mai târziu, Ceaușescu însuși a venit la ușe. Sunteți aici," a zis el în lipsă de altceva mai bun de zis. Să mergem în pavilion. Aerul e mai bun acolo decât înăuntru." Ceaușescu purta un pulover nou de culoare albă pe gât, dar încă era îmbrăcat cu pantaloni fonați, de culoare gri închis de ieri iar papucii de casă din picioare îl făceau pe Ceaușescu, care de obicei se mișca foarte repede, să arate bătrân și obosit. Fața lui era palidă, iar ochii încercănați. Ceaiul meu, i-a ordonat el lui Băjenaru. Ceaușescu își mușca buza superioară și își sugea aerul printre dinți cu un șoierazg zgomotos. El face întotdeauna așa când este încordat sau nervos. Am informații sigure că Breșnef complotează împotriva mea. A început el aruncându-mi privire, care parcă mi-ar fi zis să-mi țin gura. Ce am făcut eu vreodată lui Breșnev? A continuat el, uitându-se acum la Andrei. Numai pentru că n-am rupt relațiile diplomatice cu Israelul după războiul de șase zile așa cum a vrut el? Aceea e o poveste veche, tovarășe Ceaușescu, a spus Andrei total dezorientat, uitându-se de la unul la altul, cu disperarea unui individ care de-abia a picat din lună. Veche sau nou, ultrul nu a uitat acest lucru și nu-l va ierta niciodată. Dumneavoastră ați avut recent un schimb cu Menachem Begin. Nimeni aproape din Partidul Român sau din Guvern nu știe nimic despre asta, dar Pungan este deja de acum în Moscova. Ca să raporteze acest lucru, a spus Andrei, încercând intuitiv să alunge norii negri de îndoială, ai lui Ceaușescu, deși el nu înțelegea care era de fapt problema. Cremlinul nu are decât profituri, de pe urma relației dumneavoastră, un mare lider, cu Israelul. Nu este adevărat că dumneavoastră, un conducător comunist, încercați să stabiliți pacea în Orientul Mijlociu. Nu încercați dumneavoastră să-i aduceți pe sovietici la masa de conferințe? Ceaușescu și-a săltat capul, ochii săi mici de viezure mișcându-se repede, de la unul la altul. Pacea în Orientul Mijlociu, care îi va aduce premiul Nobel, era visul său cel mai drag. Pentru că eu am fost primul din cadrul pactului de la Varșovia, care a stabilit relații diplomatice cu Germania de vest. Aceasta e o poveste veche, tovarășe ceaușescu. Fiecare membru al pactului a făcut deja acest lucru. Pentru că am retras o penadie de la campionatele mondiale de gimnastică de la Moscova, ca un protest împotriva jurului sovietic și est german nu-i vorba de un principiu comunist. Era o chestie de sport. Și apoi nu era decât o problemă de relații publice pentru a cuceri popularitate în presa capitalistă. Nimeni nu a fost lezat. Acest dialog între Andrei și Ceaușescu a tot continuat. Ca de obicei, logica superbă a lui Andrei și natura sa optimistă au reușit să-i ridice moralul lui Ceaușescu. Fără îndoială, acesta era motivul pentru care l-a chemat acolo pe Andrei. Ceaușescu a avut nevoie să audă de la noul său ministru de externe că a avut dreptate. Voi știți, tovarăș că eu nu sunt un fel de tito cu capul pătrat, care să mânjească principiile de bază ale comunismului. Cu excepția Moscovei, Bucureștiul era singurul guvern comunist care nu numai că consideră proprietatea particulară ca ceva tabu, dar și un lucru rușinos. nu e așa, Andrei? Sigur că e așa, tovarăș e Ceaușescu. Eu nu sunt un fel de dupce chidioț să tolerez haosul și să provoc între revoluția. Nicăieri în pactul de la Varșovia, populația nu este mai bine supravegheată ca în România. Cine altul în întregul pact are un ofițer de securitate pentru fiecare 15 oameni? Spunem pacepa. Noi, nimeni altul. Tovarăș, că eu sunt comunist de la vârsta de 15 ani. Comunismul înseamnă totul pentru mine. Eu n-am făcut niciodată și nici nu voi face vreodată compromisuri ideologice. Când vine rândul marxismului, nu mă opresc la jumătatea drumului. Elena a venit, târșindu-și papucii spre noi. Halatul ei era numai parțial încheiat, iar fața ei lungă, cenușie și obosită, avea o expresie acră. Aici erai, tovarășe, a început Elena cu iritare, te-am căutat peste tot. Ce se petrece cu voi?" Aveți un congres de partid sau ce?" Niciunul n-a făcut grungesc ca să-i răspundă. Cine credeți voi că sunteți tovarăși?" a întrebat ea măsurându-ne, pe mine și pe Andrei, din cap până în picioare. Credeți că tovarășul n-are altceva mai bun de făcut decât să asculte la trâncănea voastră? Rușine!" Vreau să fac o vizită la Pekin când de curând posibil," a intervenit Ceaușescu. De aceea v-am chemat aici pe amândoi." Sunteți un geniu, a strigat Andrei, sărind în picioare. În aprilie la Washington, cu președintele american, în mai la Peking, cu noul secretar general chinez, și în iunie la Londra, cu regina. O să saturăm presa din întreaga lume cu fotografii de ale dumneavoastră cu Jimmy Carter, cu chinezul și cu regina. Mi-aș da un dinte ca să văd fața lui Breșnev când va auzi vestea. O lecție de comunism. Dacă e așa să mergem, să încep de astăzi, Andrei. Vreau să merg la Beijing în perioada dintre vizitele mele la Washington și Londra. N-ar fi mai bine să așteptăm ca să obținem aprobarea vizitei de către Comitetul Politic Executiv, a sugestionat Andrei cu birocrație. Pe vremea aceea, Comitetul Politic Executiv avea sesiuni regulate, o dată pe săptămână, conduse de Ceaușescu și urmate de o scurtă conferință de presă. Ce dulce e băiatul! Cine crezi că ești tovarășe? a explodat Elena apucându-l pe Andrei de rever atât de dur încât am crezut că i-a Ascultă la Elnicu. Comitetul politic-executiv a încercat ea să limite pe Andrei gesticul în larg. Poate că tu crezi că ai fost făcut în eprubetă, nu crea de tovarășul și de mine. Nu erai decât un cioban mizerabil până ce partidul te-a trimis să obții o educație. Ai uitat cine este partidul? Te-am întrebat ceva. Mă auzi? Sigur că vă aud, tovarășă Elena. În ceea ce te privește, partidul este tovarășul și cu mine. Ieri te-am făcut ministru, mâine putem să te facem nimic mai mult decât o bucată de rahat, crede-mă." Vă cred, tovarășă Elena. Să nu-ți bagi joc de mine, ticălos mizerabil. Te voi face să o pe mamă, dacă te-a adus pe lume, dacă nu știi ce e bine pentru tine." Ceaușescu a încercat să o împace. Destul Elena. Lasă-l în pace. El are destule de făcut." Nu, tovarășa, asta-i prea mult." Dacă nu știe că, în ceea ce-l privește, comitetul politic-executiv suntem noi, atunci nu trebuie să meargă nicăieri. El ar trebui concediat, aici, acum. Bine, Elena, vedem noi mai târziu. Acum lasă-l. Am să-ți spun eu cine este comitetul politic-executiv, mesiu. Elena s-a îndreptat din nou spre Andrei, înhățându-l de cravată. Toți sunt o adunătură de creaturi mizerabile, care ieri au fost ce și astăzi au limuzine. asta e tot ce sunt. Tovarășul și cu mine i-am curățat și i-am pus acolo unde sunt acum. Când nu mai avem nevoie de ei, vor fi rahat din nou. Nu înțelegi asta? Înțeleg, tovarășa Elena. Ce ai deveni, mesiu, dacă ai fi concediat azi? Un rahat mizerabil din nou. Casa de care te bucuri, tu și nevastă ta cea prețioasă, nu este a ta. Ea aparține partidului. La fel mașina ta și tot ce ai. Acesta-i comunismul, mesiu, în caz că nu ai aflat încă. În comunism nimeni nu are nimic. Fiecare este răsplătit numai atâta timp cât este folositor partidului. Ceaușescu a aprins-o pe Elena de mână și a început să o drag afară din pavilion. Hai, dragă, să mergem să luăm prânzul. Ei începuseră răsă se îndrepte spre reședință când Elena și-a întors capul înapoi pentru o ultimă salvă. Uită-te numai la mizerabilul de Maurer. Atâta timp cât era loial față de tovarășul și față de mine a fost prim-ministru. El putea să se bucure de călătorii în toată lumea. Cine l-a întâlnit pe ei, Maurer. Cine l-a întâlnit pe papa? Maurer. Când a uitat pentru cine lucra, a fost concediat, concediat, tovarășe. Doar nu crezi povestea despre demisia sa, nu-i așa? După ce familia Ceaușescu a plecat, Andrei și cu mine ne-am așezat, epuizați de emoție. Aș da zece ani din viață să-l văd pe tovarășul căsătorit cu altcineva a spus Andrei, ștergându-și transpirația de pe frunte. S-ar putea să trebuiască să renunți la împărăția ta, Andrei," a spus Manea, care sosise la pavilion, dacă nu știi să-ți controlezi gura. Tovarășa Elena vrea ca tovarășul să te concedieze și să-l numească pe cumnatul ei în locul tău. Manea i-a arătat o cutiuță aurită de medicamente, pe care eu i-am adus-o cândva din Paris. Trebuie să ai o cutiuță ca aceasta, Andrei." Un blocu rahat și gustă câte puțin ori de câte ori te mănâncă limba, în special când ești cu tovarășa Elena. Ea este groaznic de serioasă.